Basme în limba română Neguțătorul din Veneția În frumosul oraș Veneția Trăia un negustor bogat numit Antonio Hei, Antonio! Basanio, nu te-am văzut de mult Cum merg pregătirile pentru nuntă? Shylock, domnule, vă plătesc datoria mâine, vă promit. Înțelegere, înțelegere, promisiunea, promisiune. Ai promis că plătești până astăzi? Și că dacă nu o vei face, ți-ai dat cuvântul că mi vei da magazinul tău. Nu mi-ai dat banii? Magazinul e al meu. Împrumutul e de numai 50 de ducați. Magazinul valorează mult mai mult. Ar fi trebuit să te gândești la asta înainte să-l arvunești. Dă-te la o parte. Shyloc, stai! Uite, cei 50 de ducați pe care ți-i datorează. Nu! De ce aș lua banii tăi? Mercania trebuia să-mi plătească astăzi. Și ziua nu s-a încheiat, Shylock. Mai sunt câteva ore până la apus. Așa că uite banii. Lasă-i magazinul. Sau o să-ți fac plângere la tribunal Antonio! Mulțumesc mult, Antonio! Îți dau mâine banii înapoi, promit! Sunt sigur, Mercanio Antonio, ieși și tu ceva Cred că Shylock te urăște Uită de el! Spune-mi! Cum merg pregătirile pentru nuntă? Ah, ah, bine! Merg chiar bine! Mulțumesc! E ceva în regulă, Basanio? Nu, totul e bine! Noi doi suntem prieteni! Spune-mi, ce s-a întâmplat? Trebuia să primesc niște bani săptămâna asta, dar vin cel de vreme peste cinci luni! Și deja am lucruri pentru care trebuie să plătesc acum! Cam cât? 3.000 de ducați! O grămadă de bani! Știu, am cumpărat inelul pentru porția și voiam un ospăț pentru 500 de sărmani și să le dăm cadouri la nuntă, iar acum nu mai știu ce să fac. Foarte nobil, Basanio. Ți-aș fi împrumutat banii bucuros, dar nici chiar eu nu am 3.000 de ducați acum. Dar vasele mele se întorc în 3 luni! Și o să am mii de ducați atunci Va fi prea târziu Nunta e săptămâna viitoare Cred că am o idee Vino cu mine Oh, Antonio ăsta Dacă nu se băga Luam cu 50 de ducați Magazinul care costă 500 Își tot bagă nasul în treaba mea O să plătești, Antonio Într-o zi o să plătești Shylock? Nu, Antonio, nu te las să iei bani de la Shylock Știi cât înșală? E vorba numai de trei luni, Bassanio Când se întorc vasele, o să-i pot da înapoi ușor cei trei mii de ducați Shylock? Antonio! Am nevoie de bani Tu... Tu care donezi bani ca să-mi strici afacerile, tu ai nevoie de bani? Ești netrăpșai loc! Și o Îmi trebuie 3.000 de ducați! 3.000 de ducați? E șansa mea să-l ruinez pe Antonio, să mă răzbun pentru toate tățile în care m-a insultat și mi-a stricat planurile! Bine, îți dau banii fără dobândă! Dar... Dacă nu mi-aduci înapoi întreaga sumă în trei luni, tot ce deții tu va deveni al meu. Bine? Îl înșel pe față, Shylock! Antonio, să mergem! Nu-ți face griji, Bassanio! Vasele se întorc în trei luni. Au plecat deja din Africa. Nu avem de ce să ne facem griji. Ai nevoie de banii ăștia, prietene! Bine, sunt de acord Bassanio se îngrijora pentru Antonio Nu avea deloc încredere în Shylock Dar Antonio era crezător. Shylock i-a dat cei 3000 de ducați Iar Bassanio și-a putut continua planurile de nuntă Bassanio se căsătorea cu o domnișoară frumoasă și inteligentă numită Portia. I-a dăruit acesteia inelul pe care voia să-i-l dea și împreună Porția și Basanio și-au împărțit averea cu cei sărmani. Le-au dat acestora de mâncare și le-au dat și cadouri. Mulțumesc, Antonio! Nimic nu se putea întâmpla fără ajutorul tău. Haide, Basanio! Cum aș fi putut să nu ajut o petrecere atât de nobilă? Nu! Serios, Porția! Antonio a riscat tot ce are cu acel Shylock pentru a face rost de 3000 de ducați pentru nuntă Poftim? Și tu l-ai lăsat, Bassanio? Nu-ți face griji, nici tu Imediat ce mi se întorc vasele, voi avea destui bani Lunile au trecut, Bassanio și Portia erau foarte fericiți împreună Iar Antonio făcea parte din familie Iată, a sosit vremea ca Antonio să-i dea înapoi banii lui Shylock Stăpâne, aveți un mesaj de la judecătorie Ce se întâmplă? Ce este? Păi, Shylock îmi cere să mă prezint mâine la judecată să dau socoteală Pentru că nu i-am înapoiat banii A venit deja vremea? Sigur mai avem cel puțin 10 zile până la ziua în care trebuie să plătim Iertați-mă, stăpâne, dar aș putea spune ceva? Sigur, Ribus. Ce este? Se știe că domnul Shylock schimbă datele în contracte Poate că a schimbat ziua de 18 în ziua de 8 Poftim? Stai! Nu-l poți aresta așa? Trebuie să avă mâine la judecată, iar Lordul Shylock Thunders vrea să-l arestăm, ca să nu fugă! Antonio! Oh! Ce s-a întâmplat? A fost o furtună pe mare? Vasele lui Antonio! Da, vasele! Dar Shylock nu va mai aștepta nicio zi! Și cu mesajul ăsta, Antonio e pierdut! Nu! Nu voi permite să-i facă vreun rău lui Antonio! Du-te la el, Bassanio. Dar nu-i spune de furtună! Nu spune nimic! E vremea ca loc să primească o lecție! O să vin eu la judecată ca avocatul lui Antonio! Tu? Cum? Tu doar stai cu prietenul tău și nu-i spune nimic! Nu-ți face griji! nu o să permiți să-i se facă vreun rău! Bine? Am încredere! Ziua următoare, Antonio a fost adus în fața judecătorului. Domnilor, ce avem noi aici? Lord Shylock Thunders contra Antonio Basilus. Să înceapă procedurile! Păi, onorată instanță, cazul este simplu. Antonio îmi datorează 3.000 de ducați. Când i-am împrumutat acești bani, mi-a promis... Că dacă nu mi-i dă înapoi până astăzi, tot ceea ce deține va deveni al meu A schimbat data din contract, domnule Liniște, domnule Thunders, arătați-mi, vă rog, contractul Aici este, domnule Cu siguranță, domnule Thunders Proprietățile domnule Antonio valorează mai mult de 3000 de ducați De ce nu luați ceva care să acopere această sumă? Îmi pare rău, domnule. Antonio însuși a semnat acest contract. Înțelegere, înțelegere. Promisiunea, promisiune. Domnule Antonio, cum ați putut semna o înțelegere atât de absurdă? Domnule Thunders, mai gândiți-vă, este inuman. Onorată instanță, este complet legal. Și tot ce vă cer e ca Antonio să își îndeplinească obligațiile prevăzute în contract. Domnul Shylock Thunders are dreptate Domnul Antonio trebuie să respecte contractul pe care l-a semnat Domnule Thunders, în contract spune că Dacă domnul Antonio nu vă înapoiază banii până azi Atunci veți lua tot ceea ce deține, corect? Este corect Și nu vreți să vă răzgândiți? Deloc Înțelegere, înțelegere! Promisiunea, promisiune! Foarte bine! Onorată instanță, în cazul acesta, toate pierderile suferite pe mare de domnul Antonio vor fi suportate de domnul Thunders Pierderi pe mare? Da! Vedeți aici! A sosit după amiaza trecută a fost o furtună mare pe coasta Mării Mediterane, unde trebuia să oprească vasele sale Trebuie să suportați cheltuielile, care se ridică la aproximativ 20.000 de ducați Sigur că nu! Niciodată! Când spuneți că veți prelua tot ce deține domnul Antonio, se presupune că luați profituri, proprietăți și pierderi ce îi aparțin domnului Antonio Asta e înșelăciune, domnule! Înțelegerea e înțelegere, promisiunea promisiune Avocatul are dreptate Va trebui să suportați toate pierderile domnului Antonio Îl iert pentru cei 3000 de educați Nu mai vreau înapoi nici banii, nici contractul Ajunge, domnule Thunders Comportamentul dumneavoastră dovedește că v-ați implicat cu bună știință într-un contract nedrept Asta ridică semne de întrebare vis-a-vis -vis de onestitatea dumneavoastră Așa că, instanța vă interzice să mai deschideți vreun contract până nu vă sunt investigate cele existente. Luați-l, domnilor! Mi s-au pierdut vasele? A fost o furtună pe mare! Vino acasă, Antonio! Ai nevoie de o Antonio era trist să audă de vasele sale pierdute. Bassanio l-a dus acasă. Mi-am pierdut toate vasele Da, mă tem că da Și <laughs> de ce râzi? Lasă-mă puțin, Antonio Basanio, cine a fost avocatul care m-a apărat în sala de judecată? Vrei să-l întâlnești? Iată-l, iată-o, de fapt Porția, tu ai fost Da îmi pare rău pentru pierderile tale! Ce este neregulă cu voi? De ce râdeți? Mi-am pierdut vasele! Nu! Tu nu ai pierdut nimic! O furtună teribilă a lovit coasta Mării Mediterane la orele 15? Asta e doar jumătate de mesaj! Uite cealaltă jumătate! Dar nu vă faceți griji, domnule Antonio! Noi am plecat de acolo, pe la 10, cu mult înainte Toate vasele dumneavoastră sunt bine Vă ajunge în Veneția pe data de 20, luna aceasta, dar... I-am arătat doar jumătate de mesaj lui Shylock Și judecătorul a vrut să-i dea o lecție lui Shylock Și când i-am arătat lui Shylock doar prima pagină, nu a spus nimic Shylock nu va mai spune niciodată de acum Înțelegerea e înțelegere, promisiunea promisiune! Porția! Prietenul meu, Basanio, este un bărbat tare norocos pentru că s-a căsătorit cu o femeie atât de inteligentă și curajoasă ca tine! Mulțumesc!